Interpretează Alexandru Giugaru, artist al poporului, rodicata palagă, Toma Caragiru. Salutare, nenea Salutare, Nic! Dar ce stai așa pe gânduri? Eu pe gânduri? Nu cumva te-a suprimat și pe dumneata. Ei, așa, te văd așa, cam... Distrat, cam nervos Nu, no, frate, aștept pe soția mea Și nu mai vine Am mare nerăbdare să văd dacă a reușit și acum Dacă reușește și acum halal să-i fie ăla la un ciufut cine e ciufut? Nu-l cunoști, unul de la care vrem să cumpărăm niște case a, Apropo, de ce nu ne trimiți și noua acasă moftul român? Ba vi-l trimis bucuros Grozav îi place soții mele să-l citească Vi-l trimiți, nenemandă, dacă îl vrei anul ori pe șase luni cum, pe un an ori pe șase luni? Da, abonament Cum abonament? Bine, da, nu zici că vrei să te abonezi? Cum abonament, mă, așa, de la prieteni să-ți cere abonament Ce mare lucru, un număr mai mult ori mai puțin Dar cum ne ne dacă e gratis, să... poate îmi pare rău, și nu că nu mai vine, frate Mare nerăbdare am Hazar avea să-l traducă și pe Dacă-l traduce și pe asta, nu mai am ce zice, mă închil Ce bună treabă ar fi Ce treabă? Nu spuse-i frate, este un ciufut bătrân care are o pereche de casă depusă la credit pe 10.000 de lei Și vrea să desfacă de ele, fiindcă și-a făcut altele mai mari Și cere peste credit 7.000 de lei Eu i-am dat 5, nu vrea De 10 zile stă la Tocmeană și nu vrea să lasă nici sută de lei Dar nici eu nu-i nici 50 de lei mai mult Ei și? Ei și? Am trimis-o acum pe soția mea să vedem E în stare să-l traducă? Teribilă e, domnule. Are o diplomație, domnule. Ei e ceva de speriat. Curios sunt să vedem. Adică, că cum vine vorba asta, diplomație? E uite, nene, este un secret care nu poate să-l aibă și care. Se uită așa, nu știu cum, și la duce pe om cu vorba și iar se uită și iar cu vorba și iar se uită. E ceva de speriat, pe o Aici un caz mai greu Bătrânul e al draculei De unde știi? Dacă a reușit până acum diplomația dnei. ei De ce adică n-ar reuși și acum? E, nu, bătrânul e ciufut al dracului, Nu lasă el două de lei Deci că ți lasă o mie și tot e bine A, păi nu? Și cu ei se lasă două? Aici să vă vedem cu diplomația dumnei Câte ceasuri să fie? Șapte fără un sfert Ce dracu face de nu mai vine? S-a dus de la patru să știi că nu-l poate traduce O să fie abătuși până altă parte sau... La câteva zare Mi îndevă? Imediat ce îi spravi, Oare așa, oare așa Apoi trebuie să ai răbdare, ne nelemandache Dacă e vorba de diplomație Unde trebuie mai multă răbdare decât în diplomație? Mi-e frică, mă înșer, că are să-l poată traduce Și spui drept, mi-ar părea foarte rău Nu știi ce cășcioară drăguță? Să vă ajute Dumnezeu să o stăpâniți He? Numai să reușească Păi dacă întârzează, tocmai asta este un semn care speranțe să reușească dar sta degeaba dumneai vei vezi că nu o cunoști, la ea nu merge așa agalea, merge iute Nu o cunoști? Să vezi, zilele trecute, că tocmai mă întreb aia dinevară, dacă nu m-a suprimat și pe mine Zilele trecute mă cheamă directorul nostru și zice Domnule Mandache cu regret trebuie să te anunți că postul dumneavoastră are să fie suprimat pe ziua de 1 aprilie. Cum se poate, domnule director, am zis eu? Tocmai pe mine, care am servit cu zel și activitate, să mă suprim mas? Trebuie să economii, domnule că Sunteți în birou trei șefi de masă. Rămâne un șef la toate mesele și un șef de birou. Și înțelegi bine, domne, tău, ca netitrat, că hâr, că mâr, nu se poate și nu se poate. Ce fac eu? Dau fugă acasă și îi spui nevesti. Aleargă nevastă-mea de grabă, cere audiență la directorul, la secretarul general, la ministru și cu diplomația ei, mă înțelegi, Ei traduce pe toți. Și nu te suprima. Stai să vezi, a doua zi mă cheamă directorul și zice Domnule Mandache, ai scăpat. Ți s-a luat în considerație că ai servit cu zel și activitate. Ești menținut în serviciu. Da, eu întrebă. cu leafa redusă, domnule director? Ai răbdare, zice directorul, fiindcă s-a suprimat trei șefi de birou, rămâi dumneata ca șef în birou dumitale cu leafa respectivă. Care va să zică înaintat. Firește! Eh, Ce-ai zis Să trăiți, domnule director, să trăiască domnul secretar general, domnul ministru și... Și nevasta dumitale. Firește! <laughs> Fără diplomația ei... Acu' era să dau muștile dâncișmigiu. <cute> Câte ceasuri să fie? Șapte și cinci. Nu mai vine? Teribilă nerăbdarea. Trebuie să vină nemandache și eu nu știu de ce, dar parcă m-aș prinde care reușit. Să te auze Dumnezeu, să știi că dacă reușim, fac cinste. Ascultă-mă pe mine, reușit. Uite-o, uite-o că vine, mițo! Mițo! În adevăr, o coniță coboară din tramvaiul care a sosit în piața teatrului venind despre Sfântul Gheorghe. E încântătoare Ținerețe, grație, vioiciune Și un șic Un șic A văzut semnele bărbatului Și se apropie de masa noastră După aerul ei radios Se vede că eminenta diplomat A reportat Un deplin triumf. L-ai tradus? nu bravo Cu cinci mii? Cu? Nu ți-am spus eu, ne Mandache Dar cu cine am onoare? Amicul ești jurnalist Dumneata ești ăla care scos moftul român? Da, Coniță Vă place? Mă nebunesc Bine, frate, tot spune Mandache că sunteți prieteni Nu, no, de ce nu ne-l trimesc? Zi și tu să ne-l trimează, că pe mine m-a refuzat Sono refuso? Eh. <laughs> Se può eh? a te. A te non sei il trimetto? Hai vosto? C'è un suo diplomazia. Hai vosto con teatratus? <laughs> Noi.